Agur lagun, agur mundun, agurrikus lesa malda Asmozoro batek nakar, etzaitez dela asalda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda Zora garria ez alda, bide aztalka Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda Zora agarría es saldán, Bide gorrían hasta el ca. Ahí se contran, no hasta usted, Okerraizeak buruan Aspertuko ez lehen dago Laguntenekin buruan Mire asmoak ez gomen Ez buru eta ez zankan Zora garria ez zaldan Bide gorrian azpalkan Okerraizez dut egina Aspaldi gaitzeko meta Meta hartaran oani Izan arren turmaleta Bide lausa murberdina Baino nahiak utut malda Zora garria ez zaldan, bide gorrian azta alkan. Eta beste azte batez, hemen gaude bide gorritik, Bilboko Larogita Masazpi, Irrati Librean. Nabilela maldakora Badakitzaia dudala Arribatzea inora Baina ez dut zertan etxi Zuregin einen dut Eta gaurkoan literatura Eta errealitatea Fiksioa eta zer den egiazkoa aztertuko dugu idazle batekin utziz, Orduan zeri GURU BATETA BIANKA Bide gorrian azta alka Bide gorritik irten da Antarkia, literatura, poesia, novelak eta errealitateea az Uru bate eta bian gazzoragarria ezal da bidegorian bidegorian barruan aztalka Euriazpian aztalka Elur gainean aztalka Eeguz tiraino aztalka Ur bat etabian kalzoragaria ezal da biddegorrian bidegorian! Bideri gabe azpalka, golpini gabe azpalka Galgani gabe azpalka, kateri gabe azpalka Guru bat eta bianka, zora garria ez alda Bide gorrian, bide gorrian, bide gorrian, gorri bidean Eze, Handaude ez hemen Halere, hemen dagoena ez dago hemen págoándago enere estágo han páadago hemen hemen bague hun de cinenez horeta hanere bague hun deke Baú nah hi gaudeke hemen gaudelarik. Baina, vaina es gau de ke esgue hun deke y no las ere eíaías es hemen esán jaratago. Eta hunago ez bageunde aldiberean. Ez han eta ez hemen. Monago eta jarago egon ezean. Han eta hemen, esaten digu Michele etxeko Parrek. Han eta hemen kantuan. Eta gu han eta hemen egongo gara. Atzerrian eta Euskal Herrian. Pirinioan edo Bilbon. Gabon Mikel. Jaubon, Jaubon bai. Murekin Gaur Mikel Antza idazlea dugu eta literaturaz eta errealitateaz mintzatuko gara. Idazle batek beste bati kartelatik iez egiten lagundu dionez Gerostik atzerrian bizi da, lanbiderik gabe erritik urrun, lehen jori sorten ziztaizkion istorioak asmateko ezindurik. Salantzez, ez tututa dabil, gerraren erdian, nola jarraitu idazten. Zerta sidazi beste batzuek dena ematen diarduten artean? Nori esango dio literatura borroka egiteko tresna batela? berak ere hori argi ikusten ez duen unean? Alatan, bere bizitza noratuko duen erabakia hartzeko premiaz konturatuko da. Idatzi edo gudukan jarraitu, luma edo espata. Eta jakinaren gainean dago, eskutuko borrokan sarten dena ez dagoela lore jokoetarako, ez dagoela barne azterketa askotalako Urrengo itzuerdu klandestinora doanak, badaki askena izan daitekela. Mikel Antzak, atzerri izeneko bigarren novela honetan, idazle berri bat deskubrituko du. Bele baitan, izil eta gordean ibilitakoa, behinola ies egin zuena eta ordutik itzulteko ari dena. Jakurri dugun tarte hori Atzerriren Atzeko partean, novelaren Atzeko partean, dagoen Simnovsi moduko bada Eta gu gaur, luma Ala espataz, idazteaz eta burrukaz Literaturaz Eta errealitateaz Itzegin egenuke Mikel Antza idazlearekin Gau, Mikel, ze moduz? Gau, pati, ba, ondo, ondo Zanarro Idazle bezala Aurkeztu seitugu Lumari heldua saudelako behar bada. E, bai, bai, idazle gain, bai, moski, bai, bai. Atzerri e, hartu dugu Ispide, zure azken novela, e, karzelan kartzelan zenuen, baina batez ere Isean eta Erbestean eta Erritik kanpo dagoenaren e, buruzko novela bada. Eh, nola izan zenuen, liburu hau, idazteko bulkada hori? E, bulkada izan zenuen, bueno, e, nun esan dut e, kartzela nahiko azpergarria dela, bueno, azpergarria baino gehiago hormen e, artean izudimenak lan, lan du inberdua, lan gehiago inberduela, eta, bueno, hortikan e, sortu zitzaidan, betidanik e, idazten arituz, ben, ba, ba, bueno, lehenbizi... Erlato labor batzuk, sortuz, eta geroa, pixkanaka, pixkanaka, a novela hori taxutzeko, bueno, eko goa, edo aukera, edo, bai, ola, ola izan zen, bai. Duela sorti bat urte argitaratu zenuen nobela hau, atzerri, e, zuza argitaletxarekin, orduan kartelan zehunden eta kartzelan idatzi zenuen nobela bera, nola idazten da, nola sortzen da kartzelan? E, bueno, sortzen da beste donun bezala, eh? ez, ez etuzte kartzelan sortzen da eta balditzen arabera beti, balditza hoieken norberak sortzen ditu eta kartzelak ezartzen ditu, eta kartzelan egiten diren beste gauza guzia bezala beste jardun guzia bezala ba, borroka bada, zorbaiteke zerbaitekin nahi badu eta desio baldin badu, horren ba, alde egiten du, eta horretzen du denbora, konzentrazioa eta, bueno, e, batzuetan izan daiteke esparru oso egokia hainbat jardueratan aritzeko, ez dagolako kanpoko kanpoan dauden distrakzioak izan daiteke. Baina, bueno, ez, ez dut uste hori nerekasua izan zenik, ez, ni kartzela nahiko, ez nahi, sekula aspertu, beti e, kinean aritu naiz, eta, bueno, ez da kitorrekin nire antzuten duan, ez dago formula bakar bat. Eta e, liburu honetan nobela honetan batez ere e, pertsonaean nagusiak du bat dauka, e, edo literatura jardunarekin e, segi, iez yes, egin aurretik e, idazle aritzen bai zen, edota e, ba, burrukari, kas honetan e, burruka armatuari heltzea. E, e, kezka horiek nola bilakatzen dira e, fikzio edo literatura. E, bueno, berez, e, beti, bueno, e, literatura da, rekreazio bat, eta orduan, e, bueno, e, erresialzatzen dira, edo ustezko afronarketak, edo kokatu ezkero egoera konkretu batean, ba, zer pentsaz norberak, ez? Eta kasunetan, e, novelan dagoen, e, pizgarria izan, ba, mikedantzaren e, idazle bezalako desagerpena, ba novela horren eingutuan dago egituratua eta beraz eh bueno azoketak egiten dira horren inguruan eh? ba, nola, nola desagertzen dan eta pixka bat atzera begiratu eta eta kasu honetan ba, nola utzi nion eh, idazteari eta bueno ba azoketak ere askotan izaten dira beranduago iten direnak ez momentuan berean eh? edo agian iko dira eta novela horren bidez ba nik lortu izan nuena itsatzen E, berre daikitzean, ere, garaian, e, ziuraskia inkostiente izan etziren e, atzoraketa batzuk, momentu batzutan. Este e, batzutan bai. Eta idazkuntzarik gabeko pasarteak, edo tarte denbora tarte hoiek, gogorrak egin ziren behinola idarle izan, eta idarle izan nahi zuenaren zat? E, pff, e, ez, ez, ez, ez. ez. E, kontua da, bizitzan E, bon, aurrera goaz eta, eta gero agian atzera begiratzen dugunean ba, eukidezak egun nostalgia edo gabezia batzuen e, e, kontzintzia sakona goaz, baina bestela e, besta, ez da, ez duztego bizitza horrela denik e, sufrituz bizitzen den zerra behitaz oberen ere kasuan ez ere eh? kasuan ez tanitzen e, nahi eta ezin bat eta bestela bestela goaz dakibatzuk hartuko nitzuke. Eta tituluari e, titulua Atzerri Jarri zenion e, liburuari nolabaiteko esan dezakegu erritik kanporako tarte hori leku fisikoa izan daitekena, baina baita ere idazkuntzatik at dagoen e, e, denpora edo garaia. Bai, mira, ez dago eski pentsatua, hori izan daiteke eh La atzerri da hori, aberri den ezera bat, eh, Santitsesia beraian, claro, eh, folklor eta batzuk folklorsoanago egiten dituen aberri, osokerrezkoanago, Sabino Aranak asmatu zuen. Eh, aldi zuzet atzerri e, zaharragoa dela hits bezela, eh? Ordun, bueno, gustet herri auki dugula ta atzerria euskaldunok, eh? E, bueno, pues atzerria zer da, at dagoen zerbait atetik kanpo dagoena eta eta bueno, daitek ere norberaren baitatik kanpo egotea da txerrian egotea. Bueno, aurreketa azgotarako du tituluak eta irutuztean, bueno, egokia zela eh ba personaja horrek, e, protagonista horrek bizizandakoa eh nolabait eh eskribatzeko edo izendatzeko. Pertsonaia horrek, nobelaren momentu batean, iesin behar du itxasoaz bestalderago, mesikorako bidaitxartelak eskuanda euskai aia, eta hor galdera bat egiten du, zer izango dugu atzerri urbileko euskal literatura edo atzerri urrineko euskal literatura? Zeintu lirateke atzerri urbil eta atzerri urrun hoiek? ba ba está aquí Atzerri Urrbil eh bueno, baita gustatzen momentu horretan protagonista gen ditu ezkerro eh a ba, Franciane bitartean, pues Atzerri Urrbilia izango zan eta txarrotezke aldera joan ezkerro, ba Atzerri Urruna, ez, uztetor dago laitzgokoa. Eh bai, momentu horretan e, kezka hori da hor arte kontzio literario bat euki du eta eta kezka hori ba Ba, Erritik gero eta grehiago urunduz eh, nola, nola sortzezakeen ez, bere eh, ingurune eh, natural horretatik kanpo kapa izango ote den, eh, ba, bueno, literarioki arranasteko eh, hori da pertia den kezkabon horretan. Eta liburuan zehar ere liburuaren barnean eh, idazle eta literatura asko aipatzen da lotura asko daude, Ba, utzigabe edo beola irakurtzen ziren gauza horietatik eta eta unean ba, denborarik ez iaia e, pertsonaiak liburu berriei ekiteko nola bizi du e, e, literatura bera naiz eta ez sortu, ba, horrela atzerrian ibili daiteke protagonista honek. Nola biztidun, zestentzutan. Literatura e, konsumo bezala, edo irakurketa bera, edo badagorten e, zio bat baita ere ez ja idazle zarekin baizik eta e, irakurtzera korduan lehi bai. Eta horren beste aipamen, idazle, liburu, eta abar. Bai, baina oieka gertzen dira, oraindikan ere, ba, bueno, nola baite literaturaren e, inguruan eta bilenean oso kertu anago, ba, ba, gero literatura, eh, novela aurrera dijohan enean desagertu egiten da, nah. eh, nere uste. Desagertzen da aipu bezala edo, edo pratika bezala eta aldiz eh, nobelan saiercen saietu mintzenan zan e, kontakizuna, eh, literarioa eginez, hau da, da, erantzun bat matea. eh? Etorrun ba egon daitezke e, estilo desberdinak, eta novela beltzara aur mintzen diren pasarteak eta Horrelakoak, ez? Or, bueno, zer jokoa hor da, hola, emizidago literatura ipu bezala eta gero bigarren parte hortan, hau da litera e, portagoniztari e, idazteari usten dionean, agertzen dena da, ba, ba idazketan, ez, e, literatura. Eta gogoet hau egiten du beste, beste, eta bere olibetia berrezkulatuz gero, agian urriko lehen egunez gerostik, bisitakoak onarritza tartuz, liburu bat idatziko du izenburuarekin jolasean dabilla da, bakardadearen usaina adibidez. Horrelakorik pasaten zaizkio burutik idazle bati idazteari utzi eta tentazio hori daukanean? Hori e, zer da e, ze Mexikoko eta lorretan. <laughs> Mexiko. Ke ro hago, que ro ya. En México gero eh, godoten esperuan dagoenean gutxi gora bela. Godot eta Plovski. Ah, bai bai, karo, bai, bai, bai, Bueno, hor indikan ere hor dago literaturaren eh, aukeran, eh, bai. Bueno, bai. Olakoak eta, bueno, ni gaiz badizte gutzat zaio ni, ni nere burua hiz itze egin dezaket eta bai, ni beti nago eh, tiki zenburuak eta eta gaiak, eta Asmatzen nola baita zateko. gero beste gauza bada horiek nola gauzatzen diren, badagoen aukera ba, denbora hartzeko eta paperean jartzeko guruan hueltakadut dauden gauzatzen direk. E, denbora bat pasatu da argiteratu zenuenetik, e, sortzi bat urte izango dira. Horain e, zu e, gaztelaniaz ere publikatu da, lehenago ere egon zen, Eta orain eh, kanpoan eh, liburuaz eh, solasteko edo hitz egiteko aukera izan duzu. Zer kontatzen diezu eh, liburuaren eh, magalea hurbiltzen diren irakurle hoiei? Eh, bueno, eh, bai, ez eh, asti dira, agiasan ba, eh dura pizkata ere eduki edukitu nei sai izan, presentitzen itzurpena e berrhidratzea ba berritu zite eta bueno bai igual e, gehiien daspinbaratzen dudana da ba, e, ze distantziarekin ikusten dudan e, garaiko e, bai bai narratzailea ta bai protagonista ez e, bueno e, urte guzti hoetan e, e, gizarteak aurrera egin du nere ikuspegitik eta eta eta, eta bueno ani ere evoluzio bat e, izan dut eta orrunba bueno oso oso kritikoa naiz e, E, baina ortezpenean esan nun e, batzeroan ergonitzen ean, ba igual harria botatzen zikola diuzki barron erteriatuari, baina bueno, e, garaian e, kritikatu ziraten, e, ibizan ere belarrietara, ba, matxista machis, zela, ni orduan asko arritu nintzen, e, kritika horrekin eritzen protagonista, ba nahiko, bueno, genero kontuetan, nahiko brendin zelako, ta horreak oia zelako, nahiko zueditik, Eta orain ba baitzultena errebizantzerakoa, bai, naik uizultu naiz, eta urartu dut e, zertaz ari ziren kritika horiek, ez? Eta, bueno, nik hori hartzen dut, e, gizartean urte guzti hauetan, feminismoak e, eman duen e, bultzadaren e, oi hartzun bezala, edo bentsat nire baitan e, sortu den bultzada bezala. E, Distanziak inik usten dut, egin. Hala e, ere, nire bueno, liburua da, ez dut tinorla ere erakusatzen, eta, eta maite dun noski. Baina hori da, hani gehienazki marratzen duana, eh? ikuspegi hori, eh? feminismoak eh, euskal eh, bueno, gizartereak harri duen eh, eh, eraldak eta horrek eh, ikusatzen diana. Eta horrek eragina izan dezake, eh, gizartean eh, izan diren aldaketa sozialak, eh politikoa kulturalek eragina izan dezakete aurrerantzean idatzi dezakesun horretan edo idazten arizaren horretan somatzen duzu eskuan beste aldaera bat e, aldaketa soziala politikoa ni, ni bataz ere bueno, aldaketa eh pertsonala ta individuala ikusten du ni feminismoari zerbait eh edo zerbait berezia aurkitzen mali badion naiz eta lanqueta kolektiboa izan, eta eragin kolektibatuak izan da norberaren baitan era egiten duela, eh, norberari eskatzen dio eh osorqueta bat, esorqueta teorikoa bakarrik, baiz eta praktikan eh ondorioa duena eta orduan, ba, bueno, hemen ez dago, bueno, uste beste garai batzutan e, biologia batzuk oso RS aldarrikatu direla eh etorkizuneko eh gizartezun bat eta bar, eta bar baino Momentuan bertan eh, praxirik ezukatenak eh, ezinezkoa zelako, egitura, izarte egitura ezinezkoa zelako, talokaitzak egin. Taliz feminismoak, eh, bueno, eragiten du gure baitan, eta erroka jatzen esateko ez ez. Zuzala aldatu behar norbera aldatu behar eta beste zerba, beste ideologia, bueno, beste, beste kimen batzu baino gehiago. Eta bai, eh, noski, eh, pentsatzen dut idatzi idatzi edo, idatzi dut. Ergitaratuko nukeen zerbaitek badai, horren eragina izango lupiela nahiz eta agian, urteak pasatu berriro ere, esakon dupe daia, eh, badauka zer e, hobetu. E, atzerri buruz e, mintzatu gara, atzerri nola baita, aberritik kanpo e, edo gune horretatik egin Aldegin da dagoen e, espazioa eta denbora. E, tartean, eza ez atzerri ez den e, karzelaldia ere egon da. Eta orain, e, etxean zaude, e, dagoeneko urtea baino gehiago egin duzu e, Euskal Herrian e, eta libre, zango dugu, e, idazteko patxada izan duzu, hartu duzu denborarik, alizala sortzen, Bai, bai, beti anean sortzen, hori beti zan dut, lehen ere askian zan dut, niretzatik daztea, arna sartzea bezala dela, eta, bueno, pentsatzen laguntzen dit, eta bai, bai nahi sortzen. Ez tega da berri bere, sortzen dudan horrek ze forma izan dezaken, argitaratu den horrek izka gutxiago, berkupatzen dira entarro da. Eta, ezpata eh, ala lumaren arteko, keska, galdera... Eh, Inmentzi horik izan duzu, tarte honetan? Eh, ba ez, ez, ez, ez, nola, nola izango dute, eh. bueno, eh, katazka armatuaren eh, parte bat, beden bukatu da, eta beste fase politiko batean haude, eta horrek ezauka bueno, nire ustezka horregunean ez dauka eh, lekurik horrelako ezka batez. Eta e, buru beharri idazkuntzan eta zorkuntzan alizarela lehe ikusten dugu. Besteak beste, azte honetan bertan, e, Bilbon orkestu duzu, e, egitasmo bat, oborra bat, e, antzerkearekin lotura duena, e, literatura dela ziurrenik oso osoan, e, pesoa eta zarrion handiaren artean jarrizara, Eta pesuak atera zuela kartzelatik sarruna india izeneko ikuskizun bat aurkesteko duzue, datorren astean metrokuadroka sormen laborategiarekin. Azalduko entzulei zertan datzan zure lan berri honek? Bai, eh, bigopzatxu,ingo aurrekoarekin lotuz, eh, bueno, gatazkaren alde bat esan dut, baina horzki eh, ondorioak daude, bai zer lotzen dugu sarruna india bera Ez, da, Euskal Herrian, eta bera bezala, ba, badia hainbat e, Euskal Herritar, eta Pazkaren Ondorioz e, aldegin zutenak edo deportatu zituztena, ba, herria ezin tzuli, eta beste hainbat e, bueno, ba, atzerrian daudela, e, daudena kartzelan. Ez? Orduan duan, bueno, hor e, badago zerbait bukatu gabea, eta kezka, eta, eta e, baina egiten duena, Neri personalalki eta pentsatztzen dut e, euskal gizartean behinza tele. Eta bai, e, bigarrena aurkezzu behar dugun e, antzezlan horren horri buduz, ba, beste ze batzuk e, azpimarra batzu batetik da irakurraldi bat da. E, agian hori ez da ez du azki azkiazzumarratu, e, beretze ez da e, ohiko antzerki emaldi bat da, irakurraldi bat testu batekin, Eh, horre gero decepziorik etxe, ez dezan eh, sortu eta biharrena, bueno, ez da bereziki metrokuadro karekin eh, eh, metrokuadro karekin lan egindako antzesleak dira, edo, edo metrokuadro kako parteideak dira baino ez da metrokuadroka berak eh, era, e, zera, sortutako zerbaitet eh, zer dan, zer, zer hori galtuz ez eh, dut, zertaz juan bai eh, bai, ba, ba, bueno, da bakarreko drama nahiko estatiko bat, e, Diana Bilarinho fado kantariak e, e, kanta batzu boe ingo ditu, eta tartekatuko dugu ditugu ba, ba, ori, irakurraldi hoiek. Nun, e, bon, ba, azaltzen den e, zergatik esaten den, ba, pesoak aterazuela kartzelatik e, zernen dia. E, da literatura, fikzioa, ametsa, realitatea, eta eta bueno, guzti horren arteko eh bueno, e, azurak ketaba tazkenfinean, baina ez ez, ez ez modu filosofiko batean, baizik eta modu teatralizatu batean. Eta eh batean, eh Zarzunendiak Marinela o Marinero itzuli zuen eh pesoarena eta eh, zuk eh, antzerki obra hori zuzendu zenuen donostiako talde batekin. Gaur egun, eh, orduko testu hori edo obra hori haintzat eh, hartu duzu el oraldean orkestuko duzuen eh, ikuskizunerako? Bai, bai, entzuten ere, bueno, hor ba, dago, el oraldea eskatuzia en egitea elkarreksetabat eh, kizionatua pezoa tasarruen artean, E, alpianna ba, bueno, bilari kantuen kantuekin batea ilustratzeko edo eta nik ba, zera egin beharrean eska, eska erari erantzun beharrean konturatu nintzen bat bat lotura bat e, pesoa tasarrenen dia gaineta euskarara ikarria eta zan antzerki obrari eta kasualitatea da berra zago du antzerki obrari nik e, zuzendu nuen e, galaian orduan juritu zitzaidan ba, oso bueno, modu gokia izan zitekela batetik, e, bueno, atzerki horren e, oi ekartzeko bertan dauden e, afunarketak eta agertzen diren e, kontuak oso gaurkotasuna handikoak izan editezkin eta interesgarriak, agian zatiak ateraz e, gehiago, gehiago nabar nabarmentzen diren eta ez goberra e, osoan, eta kontestu berri batean jarriz, ba, beste zentzu bat hartetzen ditzaketen hausunarketak e, dira ez. Eta, eraberean, ba, zu ere lotzen zaitugu zarrunan diarekin, izan ere zarrunan diak espetxetik ies egin zuen horretan, zuk ere atzerrirako e, bidai hori e, egin beha izan zenuen, bidai literario dituko diogu, baina azken fina horrek eramaten gaitu berriro, ba, haipagai eukidugun novelaren gaira ere bai. E, horrek ere, nola bait, e, interes bat edo espektatiba batzuk sortu ditu, E, beldur zara, e, jendeak pentsatu eta ikusiko duen arteko amildegiaz? Bueno, ba, ikusi du nahiko espektuatiba sortu dela. Egia ba, da, e, antzesloinaren e, izen burua nahiko <laughs> morrua piskatela egiten du. Eta, bueno, ba, igual e, gehiagizko geleg, zera sortzen ari da horren inguruan, e, bueno, Beldurra... Ez dakit, e, <risa> kusiko dugu <risa> gila, jende batek esan da ah, hau elzan bueno, pues, da norbera da expectativa eta gila da zer nehen diaren izenak expectativa sortzen dula e, kasunetan ba, nereak ere di, ba, bai, bai, bai, bai, ere bai eta bueno sorry. pesoa uste dala e, nahiko ez ezaguna ez balimada literatur zale zale tuen artean eta bueno nik espero dute horiek apresiatuko dutela, bereziki, e, e, ingo dugune eskaintza hori. Alegia, e, sarriren obra literarioa, e, pesoaren zorkuntza guzti hori, eta azken finean, e, antzerki lan honetan edo antzerkitik asko duen lan honetan e, elkartuko dira, eta zerbait gehiago aurrera zerik bai? ez da tesi literari bat izango, da zerki orra txikitxo arte, eh? intermediazio bat igual izango da, ezagut, eta ez da aztertzen eh literatura komparatua sarendiarekin batela daola da, da gauza zera bat. Eh? Aurreratzerik, eh, pues, ez dago besterik. Eh, dagoeneko sarrera guztiak eh, agurtu dira. Eh, Funzio bakarreko lana izango da Edo saiatuko salete Euskal Herriko beste leku batzuetan ere eskaintzen Sortu dezaken goze hori aseteko Bai, ba, ba. da saldea guztiaka hortu direla eh, Aforoa ere eta beste mundukoa eh, Principio zeloraldia que indako inkarruga Emanaldi pues, baterako besterik ezta parte hartzen dugun, dugunok ez, ez duetezan, baino, erikaro laizola, eta ino alberdi antzesleak, eta idoya beratarbide kanpo begirada, gehi mirian ubanetek egiten duarriztatzea, berkimatera bostoke nola baite e, dugu e, obra hau, eta, bueno, pakuetza da bil bere, bere historietan, eta e, etzan planteatu, eh segida bat itsartzetakeen proiektua bezala. Orain, eh bai iristen beri dira ba edo galdeak edo, bueno, badagolako e, irrika bat eh e, zer hitzan daitekeen orainikan inorkez dakien eh hori e, e, ikusteko. Ordun ikusi barko da ba 18 e, aurrera ba, ba, zerbait gehiago Eolatzeko gaitasuna da aukera daukagun edo edo prestasuna dagoennez? Eta zer sentitu duzu berriroan antzerki munduaan murgiltzean, ensaioak, testuak, ezten e, aratzea, estrenaldi aurreko kilikiliak imaginatzen dut zer sentitu duzu. Ha, bueno, nisretu me, zorion naum dibat, batez ere, bueno, berri esango dut, etzan antzerki gora bat ezkenia antzerki gora bat, eta atera egin zen, ziaten eskatu egitea, baina atera zen, eta abunan esperientzia, da ba, gozagarri izan da, eh, antzazleikin berri ere eh, partekatzea, enzai joak, eta opzunarketak, eta ikustea nola egiten den lan eh, gaur egun, eh, alde ondia dago, ba, gure ni, ere garaian, gure garaian naritzen ginean denbora horrekin. Eta bai, bueno, ni oso gustura nago. Ni nola baita esateko nere mundua ere izan zen, eta, eta izaten ari da. Eta alde ortatik ba, beso zabalik hartu naue antzarki munduak, eta ni pues, horrekin oso zori ontsunago. Ba, gogueta eta postasun horrekin geratuko gala, Mikel, guk e, zaioarekin jarraituko dugu. Mila esker gaur Bilboko, lagoetan mazazpirratian, bide gorritik e, gurekin batera etortzeagatik eta, bueno, ba, obra ikusiko dugu, eta horrean zera nire izango dugu literatura, horkuntzaz, eta realitatea zurekin berba egiteko aukerarik. Zerarkipatzi, ba, mila eskerzuei, eh? Ba, hurrengo darte, augur! Venga, ahai, ahai, ahai Hau da, <risa> hene etxia Hau da, hene haukia Hau da, guztia Bakarra betai xiltasun Bakarra betai dugun kantua hau da hene ondasun guztia diabroak telatuetan taldeak Joseba Sarriun handiaren poema batekin egindako kantua Batzuk sorlekutik urrin hiltzen dira derrigorrez. Ataut batzuk zehaskatik urruti behar dira jarri. Gu gara ijorretan hilgo, areatzan eroriko gara, gerlan jaurtiriko gezialez. Selban obiratuko gaituzte, lehen guzu eta lagunen gutunez estalirik. Aizeak gure eramanen ditu beste mintzo diren espainetaraino. Gureitaren etxeak Sutik iraen du. Gugabe. Eta Joseba Srri handiabera entzun dugu, geografia poema irakurtzen eta gure etxeak uraitaen etxeak sutik iranen du. Baina gu gabe, dio Ilo poetak karzelan idattzitako poema horretan an Bilotsratean pasatzen eta Martin Larralde testua ere Jose Basarren handiak idatzi eta urteotan Ruper Ordorikakak kantatu du jendaurrean, grabatu du diskuetan eta bakarka ere kantatu dio azparneko zapatagiari Martin Larralderi. Martin Larraldez, da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak, barurantzaitzuliak, lituzken txagarroialdez. Itzuli izan balitzer, gauri gandera da. Darre berdeak etxet zuri telak horriak Jendarme autoat bidean bai hondizet panopetik Jendea familia erretratuetan bezala Larritasun eraino perfumaturiko arima erakutsiz doa mezetara. Inolk ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, oi minaren korapiloa deslotzena. Iñoor kerezzu dena hotura dena errua dena barkamena, mena koblakaririk bea Zilara leone lako egun batez iltzen kaleretan Begiak zabalik etzan da zerua itxaso zikin bata Zerua itxaso zikin bat dela esane. Gianceru ai chachos y gimbatela esa biten dut ametz eginez gero esnatzean ez dakit zer amet egin du lo egiten dut ametz egin gabe lo eginez gero ezagutzen ez dudan espazio zabal batetara esnate naiz oraindik ez dakidaneerako esnaten bain naiz hobe da egin edo amet egin gabe ordez sekula ere ez esnatzea Fernando Pesoaren poema bat, Joseba Sarrona euskarala Ekarria. Amodio gutungu dira erridikuloak, ez lirat amodio gutunak, ezbalira balira erridikuloak. Neukere idatzen ituen eneden amodio gutunak, erridikuloak, besteak bezala. Amodiorik, amodio gutunak amodiorik bada, herridikuluak izan behar dira. Baina finean, amodio gutunik sekule idati ez duten kreaturak soilik dira benetan herridikuluak. Eta bai e, Joseba Zarrinandiak Pesoa itzuli zuen Itzuli zuen izkiraturik aurkitu ditudan ene poemak liburuan agertu ziren batzuk Baita ere Marinela Antzerki obra Euskerara itzuli zuen Eta hainbat poema plazaratu zituen Zusa aldizkarian. Eta guzti hori argiretelatu zuen gainera mila bederatziron dolaro eta urtean Bai Marinela bai zuzaldizkariko poemak eta baita ere izkiraturik aurkitu ditudan ene poemak pamielarekin plazaratutakoa. Zanabar Baina gaur, malinela ekarri nahiko genuke gogora. Izan ere, eta Mikel Antzak aipatu duenez, loraldian aurkestuko den obra berezi horretan, ikuskizun edo irakurraldi horretan, ma, ba, malinelak presentzia batu. Fernando Pessoaren lana, karzelan itzuli zuen euskerara Joseba Sarrena indiak, eta gerora Mikel Antzak berak Joseba sarren handia kartzelan zegoen tarte horretan, antzerki lan bat osatu zuen Donostiako luar taldearekin. Eta orain, urte batzuk belanduago, sarren non dagoen, baina hemen ez dagoen dakigunarren, eta Mikel Antza atzerritik Euskal Herrirako pauzu hori eman duen honetan, ba sarren handia pesoa eta antza, Topatuko ditugu lan berean. Literatura ala realitatea. Fernando Antonio Nogueira Pessoa, hau baitzen bere izen ofiziala, mila sorti donda laro eta urteko ekainaren amairuan sortu zen, arratzaldeko iruretan, Lisboan. Eta Lisboan bertan hilgo zen, mila bedazion da hogeita magostu urteko hasilaren hogeita amarrean, alkoholismo kronikoa eta zilrosia medio. Dende... Berak esaten zuenez bizitza bi izaten ditugu. Bata, egiazko bizitza aurtsaluan ametzegin eta reskero ere irudiminaren beraino meartean segitzen duguna. Eta bestea bizitza faltzua besteekin eta jahardura pratikoan kumplitu eta ilkasan amaitzen dena. hori Joseba Sarrenania beraren itzaurrea da mila bedatzen du da dalogeeta bostean, onmar ino itzulttzean zuen itzaurrea. <mik> Gonbiratu egin nahi zaitut bada, Fernando Pessoaren kantiga adeko mintzairen bidez, edo lur gotorgiza abitatzen dugun gure hizkuntzaren bidez, Iru dotzeiak geldi eta misteri zuen eta laugarren geldiago eta mistoria otzua guaren, gelara. Gela honetan, Fernando Pesoak aipatzen zituen bizitza bietatik egiazkoenean, amez eta bildur batzuk besterik ez duzu aurkituko. Libururik gabe eta egun sentira orduko leiotik, begiratu eta bizitza liburuz gogo eta eginez eduki ditzakezun zentzazio berberak. Agian, Bainazar zaitez Eta sartuko gara bai, Mikeantzak ere, hiru ba, donczeila horietatik bi jarri ditu aukian jesarrita eta kontu kontukontari. Eta beste aukia utzik utziko dute Bilboko Itxas museko taula gainean. Eta Ilkutxan, ez dakigu inore den, baina badakiguna da, Mikel Antzak zuzendutako obrartan, lau aktore zeudela hiru aukian jesarrita, eta lau obra osoa pasatzen zuela Ilkutxan etzanda. Entzun dezagun lagun izostua anarirena zarriun nahi buruz. Gertat daitekena Errepublikaz hurian, burokrazia australa Egun argi dagabaz animalia Ork lagunduko, lehizez zuloan daudenak ikusiko Zure garrasiak adituko, langileak zaitugu libratuko Denokala inorrez, enala ez zerrez bakarka ez dinda Puilla kalacatea de no calaiñoret Den ala esterret de no calaiñoret Den ala esterret va kar estinda Puilla kalacatea de no calaiñoret de a setaudena norkasketuko ogianai duenari gose daudenek emango dea dioterak utziko gose emango dea dioterak utziko eta mikelantza do sarri edota pesoan nahi badugu aipatzeko baiipatuhalko dugu Imanol ere. Ez dakigu pesoak atera zuen sarri handiak artelatik. Ez takigu Mikeantzak zer ikustekorik izango zuen dakiguna da Imanolek kontzertua eskaini zuela martuteneko espetxeian eta gerostik Euskal Herrian eta munduan, Sarri sarri kantatzen dugula sarritan den <totipasen> alla etterren denokalla iñorren den alla etterren zaile norkmen de katuko tauritu ekin alkartu undauritu ezapaldu e zaile norkmen de katuko undauritu ezapaldu e zaile norkmen katuko denokala inorret Ena ala ez derret, bakarka ez dinda, kusilla kalakatea, denokala iñorret. Ena ala ez derret, denokala iñorret. Ena ala ez derret, bakarka ez dinda, kusilla kalakatea, denokala iñorret. Benazala ez derrez, denokala inorrez, benazala ez derrez Eta orain, larogei garrena marka banda bat entutela Lubin Bon, Sortzi Sortzi Eta, kantuaren izena, Bilbao. Eta, atzerri novelaren eunda margarren horri aldean, irakuriko duzu urrengoa. Bart, Elise Monmarteko agertokian, Beruri Egnoir, Lubin Bones, Sorti, sorti, sorti. Eta kortaturen emalnaldiaren une batean, Baskoa eta Pandoraren buruandiak agertu ziren taula gainera. Ikuslek tartean Parisko Euskal Errefusatut Aldetsoa otzo gustiz gaiztoaz ariden kantaren lelo eraldatua, kuea a perde monse de monse pasqua, de monse pasqua, estari urrateraino oi oi oi oi oiukatzen genuen bitartean. Berdinez Bart Nik Banekien nire azken pogoak zirela izerdi patetan sarri sarri dantzaten ari nintzenak. Adarra jo sidaten besteek kontzertua maitu aurretik ald egin barko nuelako orain dagoen gordelekura ekarri bern induen kontaktualekiko itzordurako. Nireak egina zuen. Haiek ordea legalki biziten jarreko zu, zutela Uste zuten oraindik.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 eta asko dira Mikel Antza kortatu taldea eta gero la fermi muguruzarekin ere egon daitezken loturak kasurako kantu ederrau Zornei balatak eta kaferako filtro, balaski poto eta olio 4 litro eta gainera ere zenbait kilo irin, azukre, arroz eta hortzetako zirin, 4 gaieta pakete, bi tomate lata, sobresko sopa, paketa italiako pasta, lizioa egiteko paketa hundia, basera egiteko beste atzipia. Tetabriketan ardo, elzetan babarrun, makailoa jateko kantauri daurrun. Ginebraren ondoan dago patxarana, ostikadaren kolpes lurrean ezana. Arranoa noa zeruan mendian zugea, ibaigetako ura aitzen ote da. Basotan perretxiko soroan naiz hanka zankaban hauhtzi berriak badira. ere, kafe, barazki olio, azukre arroz pasta lisiba pakete ahundita txiki makailua tabrikak eta bestea dira Madril komandoaren etxean pisuan topatu zuten guztia. Poliziak topatu zuena eta horrekin kanta eder bat idatzi zuen Mikeantzak <susur> shot day akortu jaere shot Eta baleak abiak eta area amuak zu Galdera aieneran zuen galdera rekari mundua zabala Batzuk geiak ez danak badaki eta nola nire pena den iru laurdena Penaliren zure aurrekari penalak diskotik armagabetzea entzuten dugu. Gaurkoan Fernando Pesoa, Joseba Zarna eta Mikel Antza izan ditugu zaioan Portugalgo edo Portugaleteko esan dezakegu poeta Juretakoa eta Pirinuetako sorgina Neke susten Bere sorterria sustraiakan Dituenak Neke susten Bere lurra Zuaitzak Ez badaba eta Hoholetan Ez du niniak begia ustean, Ez bada edo arrubioen mokoetan, Neke ez usten du gezalak itxazoan, Ez are harriak bazamortua, Ez du liliak udaberria ustean, Ez el urrak zurita zunak Berez orterria neke sustendu Sustraiakan dituenak Neke sustendu Berez orterria sustraiakan dituenak neke susten du bere lurra zuaitzak ez bada baildu ez du niniak begia muzten ez bada erroi edu arrubioen mokoetan Mundua zabala eta arrotzada Maisuaren abotsa entzundakoan jakin minez gelditu nintzen Mundua zabala eta arrotzada zioen Liburu bat eskuetan zabalik Ate erdi irekitik ikusi nuen Maisua Umeen artean txutik ditatzen. Mundua zabala eta arrotzada Errepikatu zuen Eta umeak buruan makurtu Eta lapitzak paperaren kontra hasi ziren idazten. Mundua... Maisuak silabak larriduraz irauneraz izituen gehitzeko: Zabala... Eta... Geroa botza espainetan zintzilik eutxion ondoren bukatzeko. Arrotza da. Liburua berriz konsultatu eta kaligrafiaren garrantzia azpimarratuz bezala errepikatu zuen. Mundua... Zabala eta izkiak luzeagotuz, Eta arrotza da. Orduan pausa laburra egin zuen eta gero herrime berriro. Mundua, zabala eta eta umeteriak begiak paperloietatik altzatuz, hoiuka esan zuen. Arrotza da.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 aswoval albahri hajra muluhatihi kama wa'ala alhajr arramli hajra sahra'ihi شويه verlässt was nahe ursprung wohnet den ort дуже важко залишає свою батьківщину той квітка не може лишитись весни а також сніг не може лишитись білого кольору Дуже важко залишає свою батьківщину той, хто має там свої коріння.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 esse combaio de corda se chama O poeta é um fingidor, finge tal completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente e os que lêem ou que escreve na dor de vida sentem bem não são dúvidas que ele teve mas só que eles não têm, e assim Nas nascarias de roda, gira, a entre trea razau, ese konboio de corda, que se llama Okorazau. Okerra izez dute gina, aspaldi gaitzeko meta, meta hartara noani, izan arrentur maleta, bide lau jamur berbina, baino nahiago dut malta. Zora garria ez alda, bide gorrian azta alka. Eta guk, literatura eta realitatea, fikzioa eta musika irratia eta ametzak uztartu ditugu Fernando Pessoarekin Joseba Sarrionandiarekin Mikel Antzarekin Ruper Ordolika, Anari, Misele Txekopar, Kortatu, Lubinbon sorti-sorti, Mikel Aboa, edo beste askorekin partekatu dugu gaurko bidegorritik zaioa. Eta bagoaz, bagoaz gure bidegorritik urrengo geltokira urrengo etapara, ez dakigu zuzen, Nora goazen, baina badakigu nondik gatozen, eta nora ez dugun nahi. Egun sentian aztalka, arrastilian aztalka, gau eta egun aztalka, getitu gabe aztalka, buru bat eta fianka, zora garria ez zaldan, bide gorrian, bide gorrian. Haize barruan aztalka, euliaz dian aztalka, GURU GANIEAN AZTALKA EBUZKIGANIO AZTALKA GURU BATETA BIANKA ZORA GARRIA EZALDA BIDE Mila esker zaioa entzun edo podcast hau deskargatu edo RSS bidez jasoduzuen oi. Hau izan da, bide Bilboko alde zaharrean laro eta masazpirratiko estudioetan egiten dugun emankizuna.